Misiune specială 15. Batalionul Antilelor Când sosesc la Greenock, avantportul Glasgowului, ului sunt numai decât surprins că nu dau de un convoi informare. Mă așteptam la o călătorie ca aceea făcută de mine între Gibraltar și Liverpool. Lucrurile nu stau deloc așa. Suntem vreo 10.000 de oameni cu destinație America. Permisionari canadieni, englezi detașați cu postul în Canada, în calitate de instructor sau elevi piloți, actori americani de teatru care au jucat pentru armată, aviatori în care se întorc la ei acasă ca să aducă de acolo bombardiere nou-nouțe. Zece mii de oameni tixiți într-un vapor de lux, a cărui capacitate de absorpție a fost triplată prin scoaterea pereților despărțitori și supraetajarea cușetelor. Așa se face că suntem șase locotenenți într-o cabină pentru tineri căsătoriți, doi piloți americani, doi canadieni, Doi francezi care, cu două decade în urmă, ar fi putut fi stegari în regimentul Carignan și afectați la Ville -Marie. Cum nu mai există nicio altă navă care să facă același traseu, nici nave de escortă, ridicăm ancora singuri, ne contând decât pe viteza noastră ca să scăpăm de submarinele naziste. Urmăm o rută foarte spre nord, la o latitudine unde avioanele germane nu se aventurează niciodată. Americanii au transformat-o repede pe serioasa Chin într-un soi de tripou plutitor. Stând în patru labe pe mocheta saloanelor odinioară severe, sumedenie de bărbați își petrec zilele și jumătate din noapte jucând fantastice partide de craps, joc de noroc asemănător cu barbutul, un pumn de dolari mototoliți în mâna stângă, în timp ce cu dreapta mătură covorul ca să adune într un zarurile, să le ducă la buze pentru o sărutare magică și să le arunce la nesfârșit cu un gest de semănător. Acum aproape 2000 de ani, legionarii romani jucau cu zaruri asemănătoare cămașa fără cusături a lui Cristos. Jucătorii de poker ocupă toate mesele. E o hărmălaie, o forfotă și o dezlănțuire ca de bălci. Uimitor e faptul că în fiecare dimineață, timp de o oră, vânzoleala asta uriașă încetează ca prin farmec. Vociferările se opresc brusc, lăsând locul unor ordine precise și toți pasagerii, cu uniformele la fel de spilcuite ca pentru paradă, cu colacul de salvare în poziție reglementară, se află pe punți, repetând exercițiile de părăsire a navei. Timp de o oră disciplina de galeră a marinei regale engleze își rea drepturile fără putință de apel. Suboficerii noștri provin în cea mai mare parte din infanteria colonială. Destul de tineri cu toții ca să suporte un antrenament sângeros, dispun totuși de acea experiență caracteristică bătrânelor cătane, care au văzut multe la viața lor, și caracteristică mai cu seamă soldatului francez. Împăcați odată pentru totdeauna cu carențele superiorilor, au deprins obiceiul să se descurce singuri și o fac destul de bine. În prima zi, la masa ofițerilor, bem ca toată lumea ceai și Coca-Cola. A doua zi, chelnerul ne aduce numai celor doi francezi un Bordeaux binevenit. Sergenții noștri, care nu știu babă de englezească, s-au priceput să-l convingă pe comisarul de bord, că rația lor reglementară comportă cel puțin un sfert de vin. Lipsindu-i de molanul lor roșu, înseamnă să-i persecuți, dar dacă nu găsește din asta, se mulțumesc orice băutură, numai vin să fie și roșu. Generoși au atras atenția că și ofițerii lor se bucură de același privilegiu și în timpul celor 5 zile cât a durat traversarea, ne-am fructat din producția celor mai renumite podgori, aflată încă în cămările ex-transatlanticului lux. Lunecăm cu 30 de noduri pe oră, fără încetinire, nici schimbare de direcție. Un ofițer canadian a lunecat pe deasupra balustradei. Având, desigur, rău de mare, s-a plecat prea mult și a plonjat în valuri. Marinarii îi aruncă mai mulți colaci de salvare și o barcă pneumatică, dar nava nu se oprește, nu poate fi pusă în pericol viața atâtor mii de oameni pentru stângăcia unuia singur. Oare pentru liniștea noastră sufletească am fost asigurați că la pescuit mai târziu o navă de război? Cu coatele sprijinit de balustradă, descoperim America. Accesul la continent se face prin acele porți nemăsurate care sunt cheiurile newyorkeze. Nimic asemănător în Europa care să ne fi pregătit pentru acea densitate strivitoare a zgrienorilor norilor iluminați. E cu adevărat lumea nouă. Chiar de la început, te descumpănește prin imensitatea ei, lume în care reperele și criteriile cunoscute nu-ți mai sunt de niciun folos, în care franceza nu-ți sluzește la nimic, iar engleza nu la mare lucru. O lume enormă și străină pe care o abordezi, cu sentimentul că nicio experiență anterioară nu-ți va fi de folos. Dar nu-i decât o impresie. Încă din prima zi descoperim foarte repede că gigantismul nu se aplică decât betonului. Oamenii, orice ar crede ei, sunt pe măsura noastră, iar adesea încă și mai mărunți, în conformismul lor puritan, în necunoașterea lumii vechi și prejudecățile lor infantile. Colonia franceză din New York este, ca și Franța însăși, divizată în două clanuri, susținătorii Mareșalului și simpatizanții goliști. Aceștia, din urmă, au constituit un comitet al Franței Libere. Doamne ale operei de binefacere întâmpină cu emoție comandoul francez. Cei mai mulți dintre noi nu s-au bătut încă pe front, iar ele ne sărbătoresc ca pe niște eroi e tăiat vițelul cel gras, pentru micii fii risipitori. Dejunuri oficiale, dineuri oficiale, pupături de mână, recepții. Toată această vanitate de mămici abuzive care încearcă să ne prezinte ca pe niște câini dresați, întrece de măsura și încă din a treia seară, cea mai mare parte din subofițeri o ștergem englezește în toiul unui dineu, ca să ne ducem să respirăm orașul. E cu mult mai nostim. Broadway-ul și rotiseriile lui, cu puii puși unul lângă altul în frigare, și pe care pot să-i mănânci cu mâna, bombele franzuzești, unde câteva din compatrioatele noastre sunt animatoare sau deschizătoare de taxiuri, sunt oricum mai pe măsura vârstei noastre decât tipicul unei mese oficiale, ce aduce cu un parastas plină de gânguritul doamnelor cele le patronează născute toate cu cel puțin 50 de ani înaintea noastră. Rănar, foarte protocolar, a rămas să ne acopere retragerea împreună cu câțiva sergenți timizi. Nu știu dacă s-au amuzat. În ceea ce ne privește, nu ne-am plictisit, și dimineața, când ne întoarcem din turul nostru principar, New Yorkul nu ne mai impresionează. După o călătorie de două zile cu un tren de lux, ajungem în Canada și părăsim portul Halifax, la bordul unei goelete cu trei catarge, îndreptându-ne spre ultimul vestigiu al Imperiului francez din America. De obicei, se face o zi și o noapte pe mare ca să ajungi în insulele saint pierre et miquelon nouă însă ne trebuie cinci zile. Abia ieșiți din strâmtoarea Belle Isle, furtuna o ia. În primire pe Ermini. Punem la capă și navigăm cu motorul, dacă asta se mai poate numi navigat. Foarte curând ne vedem siliți să reducem velatura. O zi și o noapte întreagă, marea nemătură puntea, vasul o ia orbește în derivă prin vifornița de zăpadă, sub un cer jos, mai mai să atingă arboretul. Capitanul nu-i deloc vorbăreț. A dat cu precizie, la momentul cuvenit, ordinele ce se impuneau fără să-și tradeze prin ceva îngrijorarea, fără să ridice vreodată glasul. Aș dori ca toți împăunații care se socot șefi să-l fi cunoscut pe capitanul R. Poate că pentru o singură dată în viața lor ticăloasă ar fi avut prilejul să vadă cei aceea un comandant. Acest simplu capitan de cursă lungă, mai curând subred la trup, e o prezență literalmente magică. Întoiul furtunii mi-l amintește pe stichii la bordul avionului lui. Același zâmbet aproape imperceptibil și liniștitor, aceleași mâini solide și competente de muncitor, aceeași atitudine de sfidare, liniștită și un pic bagiocoritoare. În afară de capitan, marinarii nu sunt cu mult mai breji decât noi, bieți pământeni care înfruntă pentru prima oară o furtună pe mare. Își varsă și ei, în tocmai ca și noi, până și ultima picătură de bilă. La cârmă, un bătrân locuitor din Saint-Pierre, care trebuie să fi fost mus prin anii când Pierre Loti publica pescar din Islanda, nu-i nici el scutit de răul de mare. Se cramponează de barele cârmei, varsă, își vâră mâna într-un butoi plin cu mere, mâncând vreo două-trei, Ține cărma imperturbabil vreo de oră, apoi se întoarce ca să verse printr-un sabord întredeschis. Mi-am avut și eu tristă parte. Am atins culmea greții, clipa acea oribilă când nu mai ești decât un animal bolnav și îți dorești să mori mai curând decât să simți măruntaiele înclăștate într-un nou spas, o nouă contracție sterilă de vreme ce ai vărsat tot din tine. Bătrânul redresează roata cărmei, varsă merele pe jumătate mistuite, corigează cursa și își cufundă din nou mâna în butoi. Îmi face semn să fac și eu la fel. Potel, un lungan de sergent major care e alături de mine lângă habitaclu, se înfructă și el din fructele fetide și ore întregi facem ca și bătrânul. Mâncăm, vărsăm, ne jurăm că așa nu se mai poate și că o să crăpăm pe loc, apoi iar mâncăm și iar vărsăm. La nesfârșit. Dar ce triumf! Stomacul, în sfârșit strunit, reține ultimul măr. Adevărată înviere! Grețurile au dispărut, suntem din nou gata să ne măsurăm cu lumea. Potel și cu mine ne îndreptăm spre cambuză, cramponându-ne de niște odgoane care ne împiedică să fim măturați de valuri și acolo, în mijlocul ustensilelor care derapează pe jos, tribord bord în ritmul ruliului, ne pregătim la grătar două stixuri în sânge, mari și groase, cât palma unui măcelari. Împăcați cu viața, facem pe infirmierele și reducem ducem ulcioare cu cei celorlalți tovarășei noștri. Încă din primele ore ale furtunii, aceștia s-au dat bătuți și zac prăbușiți în cușete, semănând cu niște cârpe ce ar fi slujit la ștersul vărsăturilor. Exemplul capitanului și al bătrânului sau cârmaci sunt pentru mine o lecție neprețuită. Asemenea celor primite de la unchiul George, să-ți privești adversarul în față, să refuzi să-i te supui, să te bați. Mă voi gândi adesea la ele în anii ce vor urma, când aflându-ne într-o încurcătură fără ieșire la prima vedere, voi fi ispitit să cer îndurare, dar amintindu-mi de ei, voi găsi puterea să scap împreună cu oamenii mei, ca erminii din furtuna. Vântul s-a mai potorit un pic Marea s-a mai cumințit, iar noi putem în sfârșit să ne adăpostim într-un mic golf de pe coasta sudică a insulei Terranova. Capitanul a lăsat o barcă la apă și eu îi însoțesc pe trei din marinarii noștri, care se duc după apă proaspătă. Îmi amintesc foarte bine de locul liniștit de unde ne-am luat apa, ca și de văslitul nostru puternic, care făcea ca barca cea albă să înainteze rapid prin undele verzi. Sărind pe plaja plină de galenți, aveam impresia că trăiesc clipe mai trăite odată, ca și cum, cu secole în urmă, aș fi fost unul dintre acei francezi anonimi, marinari sau hoinari prin codri, care ne aduceau un imperiu, fără vorbăraie, înarmați doar cu curajul lor de țărani încăpățânați. Ocupaseră Terra Nova, urcaseră în sus pe fluviul Sfântul Laurențiu, domesticiseră o lume ostilă, prefăcuseră pădurea Nogor, fondaseră Chebecul și Ville-Marie în timp ce la Paris, încă de pe atunci niște nei de politicieni, lipsiți de imaginație și de curaj, într-o bună zi i-au vândut. Se găsiseră genii la modă care să facă apologia crimei. La ce bun atâtea sacrificii pentru câteva pogoane de zăpadă? Notă, cuvintele aparțin lui Voltaire. Nota traducătorului. Armistițiul din iunie 1940 avusese și el Volterii lui pe măsură. Istoria nu se schimbă deloc, iar oamenii atât de puțin. Strani e țara asta a mea. Mai mult decât altceva pe lume, a zămislit legiuni întregi de sfinți și de eroi, dar în același timp a secretat și și cei mai vrednici de dispreț ca și la și cei mai abjecți. Un Chanzi pentru un Bazem, un Jean Moulin pentru un Laval, un Leclerc pentru un Darlan. Note. Antoine Eugène Alfred Chanzi, 1823-1883, general și senator francez, se distinge în timpul războiului franco-prusac, 1870. Deputat de Ardeni, reorganizează armata franceză și candidează la președinția Republicii 1879. Achille Bazaine, 1811-1888, mareșal al Franței, trimis în 1863 în Mexic pentru a acționa în favoarea împăratului Maximilian, întreprinde înțelegeri cu insurgenții în favoarea sa. Tot cu scopul unei lovituri de stat, în folosul său acționează și în timpul războiului franco-prusac. Condamnat la moarte de către tribunalul militar, îi se comutează ulterior pedepsa în detenție pe viață. Pierre Laval, 1883-1945, om politic francez, șeful guvernului de la Vichy, 1942, a dus o politică de colaboraționism față de Germania nazistă, condamnat la moarte și împușcat. Philippe de Hauteclocke, zis Leclerc, 1902-1947, mareșal al Franței, a debarcat în Normandia în 1944 și a eliberat Parisul în fruntea diviziei a doua de blindate. François Tarlan, 1881-1942, amiral francez, colaboratorul și succesorul lui Pétain, în 1940-1942, a deținut puterea în coloniile franceze din nordul Africii, în 1942 este asasinat. Închei notele traducătorului. Furtuna a fugit spre Est. Capitanul a dat comanda ca velatura să fie întinsă și pe o dimineață strălucitoare ca un cer din Provența, acostăm la cheiul din Saint-Pierre, ultima stâncă dintr-un imperiu. Biată stâncă, într-adevăr! Trei mii de locuitori ale căror case se răzlețesc în neorânduială în jurul unei biserici din piatră, lipsită de stil, ce s-ar voi catedrală, câteva blocuri de beton pentru localurile administrative, câțiva kilometri de asfalt ce se duc să se piardă fără țintă spre stâncile din interior. asta e tot. Un loc sărac, ca o bucată de catifiar oasă, acoperit de cețuri cel mai adesea, stâncă golașă bătută de vânturile atlantice, de care niciun copac, oricât de pitic ar fi el, are nicio șansă să se agați. Simt sărăcia, dar nu și tristețea. În anumite zile de îngheț, sub cerul senin, șisturile policrome prind tot soarele în ele, iar Atlanticul, în lungi hule de jad, tivește stâncile cu horbotă argintie. Și e frumos cum e în Bretania a doua zi după furtună. Pe Anglade, o insuliță depostită de vânturile din est de către insula Saint-Pierre, o pădurice de cu tulpina strâmba izbutit să se agațe, prin care curge râul frumos, colcăind de pește și cu unda limpede, ca torenții canadieni din nordul îndepărtat. Cel mai adesea când ceața pădește insulele, de nu vezi în față decât la un pas, când zgomotele familiare se aud ca prin vată, iar sirenele de ceață își lansează apelurile liniștitoare, te crede într-un alt univers. Avalon, insula legendelor celte, unde nu te poate atinge nici răul, nici moartea. Și atunci înțelegi de ce oamenii s-au stabilit aici din moși strămoși sau de ce, după ce au navigat sub toate cerurile lumii, vin să-și sfârșească zilele aici. Baza de operații pentru pescuitul islandez sau cel din apele ce țin de Terra Nova, insulele acestea sunt evident o colonie de marinari cu ascendență bască sau bretonă, un soi de oameni aspri și sinceri pe care nicio o dulcegărie nu i-a abătut de la firea lor dreaptă. Cât despre fete, merită ocolul făcut. Niciodată n-am văzut atât de multe fete la un loc care să fie atât de frumoase. Câteva luni mai înainte, Marina Franței Libere a debarcat pe nepusă masă un corp marinăresc simbolic. Guvernatorul vișist al insulei a fost debarcat la rândul și înlocuit cu Savary, un rezervist din marină ce funcționa în statul major al amiralului Muslie. Dar de ce un comandă la Saint-Pierre? Și astăzi încă mă mai întreb. Prima oară când am dat ochii cu guvernatorul, înconjurat de o curte de gâște și de ofițeri cât se poate de șters, mi s-a părut genial. Am conchis un pic cam repede că, girând el în pofida bunului simț afacerile teritoriului, se afla în ajunul unor necazuri financiare și că nu mai rămânea decât o portiță de salvare glorioasă să părăsească insula Saint-Pierre în fruntea unui comando. Dar nu asta era explicația. Chiar dacă administrația lui Savarin nu era exemplară, el personal era tot atât de puțin vinovat de acest fapt ca și un pedagog de liceu căruia nu-i poți reproșa proasta administrație a școlii unde funcționează. Făcea și el ce putea. Așa încât ce paranoic pervers putuse concepe acea mare intenție. Între Savary, care guverna Saint-Pierre, Chevigny, care la Washington conducea misiunea franceză, și Biot, care la Londra administra statul major, cooperarea, legăturile și înțelegerea nu mi se păreau a fi exemplare. Nici până azi nu știu care dintre ei era cel mai blamabil. Sau poate mai era un al patrulea. De altfel, asta e o poveste tare veche și tare meschină. Botezată la începutul Rochambeau, apoi comando franco-american, apoi comandoul numărul 4, unitatea aceasta n-a existat decât în dosarele statului major. Ca un fetus într-un borcan de formol, trebuie să zacă astăzi pe undeva în arhivele armatei. Destinată să-i regrupeze pe voluntarii din Saint-Pierre, n-a izbutit niciodată să regrupeze pe nimeni. La sosirea noastră, pe la finele lui decembrie 1942, de multă vreme băieții de vârsta cuvenită se angajaseră pe Lobelia, Aconit, Rosli și Mimoza, corvetele de escortă care însoțeau convoaiele în Atlanticul de Nord. În lipsă de recruți teritoriali, responsabilii s-au gândit să încorporeze pe voluntarii francezi locuind în Canada sau refugiați în Statele Unite. Dar clienții nu s-au manifestat niciodată și timp de mai bine de două luni, personalul sortit să încadreze și adus cu mare cheltuială de la Londra n-a găsit nimic de încadrat. Și chiar de am fi avut trupe de instruit, alegerea insulei Saint-Pierre ca bază de antrenament era oricum o aberație. Trebuia să fii sau sadic sau perfect incompetent ca să-ți treacă prin minte să expui niște oameni pe una din mările cele mai periculoase din lume și să-i debarci pe niște stânci, unde până și cei mai buni marinari evitau să se aventureze încă de secole. Bineînțeles, nu existau nici odgoane, nici cange, nici vapoare, nici specialiști în raiduri de deparcare. Veșnică improvizație și incurie a la francez, care după ce cu două secole în urmă contribuise la pierderea unui imperiu, se manifesta cu aceeași stupiditate senină pe ultimele pogoane ale acestui imperiu vândut la solduri. Străind de intrigile și manevrele administrative, m-am mulțumit ca timp de aproape trei luni să-i ocup pe subofițer cu exerciții extrem de dure și lipsite de orice concesie. Cultură fizică zilnică, după moda englezească, băi în marea plină de bucăți de gheață, unde mă urmau fără prea mare sârg, marșuri forțate prin zăpadă în niște zile cu viscol când nici câinii nu scoteau botul afară mă întovărășau și în lungi partide de vânătoare pe mare, după rații sălbatice, sau prin insula Anglad, după iepuri. Ne omoram timpul într-un fel ceva mai puțin prostesc decât o făcusem eu însumi în iarna lui 1940, deși ocupațiile noastre nu aveau nimic de a face cu antrenamentul inteligent și rațional, la care aveam să fiu supus mai târziu alături de comandourile engleze. Întreacă i-am învățat pe oameni cum să conducă un bulldozer, cum să manipuleze o încărcătură de dinamită, ca să pregătească apropierea. Din un viitor aerodrom de buzunar, cum să se descurce cât mai bine într-o barcă cu motor, să mănânce carne de focă și să lase pernoul și molanul pentru uischi. Uischiul de contrabandă se găsea pe nimic la Saint Pierre și era o ocazie unică să-i învăț cum să le reziste anglosaxonilor când ar vrea să-i criță. Ținam mult la ei, deși știam că eu voi face războiul la parașutiști, iar ei, trupeți, vărsați la infanteria colonială, acolo se vor bate. Că niciodată n-aveam să-i conduc la luptă, iar eșecul comandoului numărul 4 avea probabil să ne separe foarte curând. Nici nu-mi dădeam seama cât de optimist eram. La finele lui februarie, în fața eșecului lor evident și fără leac, capetele gânditoare hotărăsc să ne întoarcem în Statele Unite. Cu câteva zile înainte de plecare, mă rănisem ușor în timp ce îmbarcam efectele pe o balenieră. Lunecând pe grătar, mă lungisem pe fundul vasului și mă zgâriasem la închetura mâinii într-un cuțit lăsat pe jos. Cuțitul în cauză, slujise la spintecatul morunilor în timpul unei întregi campanii de pescuit. Dacă n-aș fi fost nerod, n-aș fi neglijat tăietura aceea în aparență ridicolă și poate că în felul ăsta n-aș fi stat două luni la Walter Reed, spitalul militar din Washington, epuizat de febră și torturat de o furunculoză rebelă la toate tratamentele. Obosit de atâtea injecții și sătul de sulfamide la fel de ineficace ca o cauterizare pe un picior de lemn, i-am sugerat medicului chirurg să încerce pur și simplu o autohemoterapie. Procedeul data din alte vremuri și n-a părut să-l încânte, dar ținând cont de eșecul tratamentelor moderne, până la urmă s-a resemnat. Peste o săptămână eram din nou pe picioare. Mă și vedeam zburând spre Anglia, lăsând departe în urma mea pățanile din insula Saint-Pierre. Dar vai, locotenenții își fac vise, iar statele majore dispun. La ieșirea din spital, eram afectat la batalionul din Antile, în calitate de comandant de companie. Aproape un milion de francezi din Martinica și din Guadelupa își părăsiseră insulele, ca să se angajeze în trupele Franței libere. Adunați la Fort Dix, în New Jersey, așteptau oarecum nerăbdători ca cineva să binevoiască a le organiza viața. Rămar și subofițerii veniți odată cu noi din Anglia se și puseseră pe treabă. Era ultima afectare cunoscută a comandoului numărul 4. Câțiva ofițeri și subofițeri de rezervă, rezidenți în Statele Unite, care de mult pierduseră orice contact cu viața militară, completau cadrele de instrucție. Să instruiești niște recruți pe care nimic în trecutul sau în ascendența lor nu-i pregătise pentru exigențele războiului nu era prea ispititor, dar nu aveam încotro. M-am înhămat fără niciun entuziasm la treaba asta, încercând să fac totul cât mai bine cu putință. Subofițerii mei își cunoșteau meseria, iar eu la rândul meu mă vedeam silit să învăț anumite aspecte ale muncii mele pe care le cunoșteam foarte prost. Eu care niciodată nu-mi complicase în viața cu o organizare cum scrie la carte, nici nu urmărisem mersul hărțuagelor sau al capcanelor intendenței, Mă vedeam nevoit, Volens Nolens, să sar întocmai tocmai ca micuțul cangur din povestirile lui Kipling. Urmărit neobosit de câinele Dingo, n-are nici o clipă de odihnă și trebuie să sară râuri și obstacole. El, care n-are decât niște lăbuțe la început, a fost silit să se obișnească. Apoi, funcția creând organul, labele i s-au alungit, încât a devenit un campion de temut în specialitatea lui. Când ai ceea ce iubești, trebuie să iubești ceea ce ai. Sergentul contabil aflat în subordinea mea era hârșit cu șicanele administrative, iar administrația militară rodată timp de decenii e la drept vorbind mult mai logică, mai asimilabilă și mai eficace decât administrația civilă. Pot spune măcar că în perioada asta am învățat să organizez un secretariat competent cu elemente și mijloace mediocre, să verific dintr-o aruncătură de ochi o contabilitate spinoasă și să rezolv cât am putut mai bine problemele complicate în care se scaldă intendența. Existau din fericire și unele compensații. Aveam... Gipul meu personal, pe care îl conduceam în Guana Mare, pe șosea, ca și pe teren accidentat, studiindu-i resursele inepuizabile, ca mai târziu să fac din el o unealtă de război. Învățam de asemenea să cunosc oamenii mai bine. Antilezii, copilăroși și chinuiți în același timp, contestatari și susceptibili, trec într-o clipă de la cea mai adâncă stare depresivă la exuberanța cea mai dezlănțuită. Nu se decât condiția să fii tu însuți foarte atent la stările lor sufletești, foarte nuanțat în păreri, binevoitor. Fără dulcegărie și neînduplecat când era vorba de pedeapsă. În luna august, când i-am părăsit, știau să marșăluiască în tocmai ca niște veterani, să se slujească foarte bine de pușcă și de mitralieră, și învățaseră câteva rudimente de tactică. Cât despre a învăța să se tărască, să se camufleze și să-și țină gura, nu pe mine mă așteptaseră ca să o facă. Din potrivă, în materia asta, m-au învățat ei pe mine câte ceva. De la un din Marina Guadelupei am învățat o mulțime de chichițe în lucratul lemnului, iar de la bucătarii mei bucătăria antileză. Ne-am despărțit cu oarecare tristețe și am păstrat multă vreme la mine, în portofel, rugăciunile specifice adresate sfinților lor, caligrafiate de ei pentru mine pe foiță. Aveau rostul să mă facă invulnerabil dacă le înghițeam înainte de a intra în luptă. De data asta, Renard lucrând pentru el, lucra și pentru mine. Bombarda statul major cu telegrame irritante în care cerea insistent chemarea noastră în Anglia. Pentru o se alegea cu arestul, dar ideea aș urma drumul și în mijlocul verii lui 1943 am plecat în sfârșit din New York. Târându-ne ca și trecând prin Miami, Brazilia, Dakar și Marrakech, soseam la Casa Blanca. L-am lăsat pe Renard la Alger, de unde s-a alăturat Diviziei I a Franței Libere. Am întreprins o vânătoare de câteva zile prin oraș, am întâlnit din fericire câțiva vechi camarați de la Londra, ofițeri sau secretari la statul major al aviației. Și mulțumită lor, după două săptămâni de așteptare, am putut să zbor spre Londra cu un ordin de misiune oarecum discutabil desigur, cât privește obiectul lui, dar de plin autentic cât privește parafele oficiale și cel puțin câteva dintre semnături. Întors la Londra, fără să pierd un minut, grație unui și princiar, am fost dus glonț la statul major al aviației. Personalul statului major nu-i detemut prin nimic altceva decât prin anonimatul său. Faia de drum semnată ilizibil, care te expediază la dracu în praznic, e un accident de nereparat. Devenită ordin de misiune este executorie pe loc și fără zăboavă în virtutea codului militar. O poți contesta, e dreptul tău reglementar, dar numai după ce ai început să o pui în aplicare. Iar atunci, cel mai adesea, e mai mare daraua decât o cala. Când însă dai ochii cu oameni în cauză, situația se schimbă. De un an încoace am învățat cum trebuie să te porți cu personalul în chestiune. Funcționarul fie el militar sau civil, e înainte de orice conservator. Clientul îi tulbură tot de una digestia sau visarea bovină, cuvintele încrucișate sau tricotatul. E foarte legat de plăcerile astea mărunte, iar tu îi le dai totdeauna peste cap. Iar când e deranjat, devine agresiv. Agresiv, dar nu periculos. Reacționează ca un cotei căruia ei luat osul pe care îl rodea. Trebuie să fii politicos, dar neînduplecat. Să-i explici limpede ceea ce dorești, lăsându-l să adulmece că reala lui voință îi va aduce negreșit necazuri mai devreme sau mai târziu. Poate o nouă afectare, cel va lipsi de micile lui privilegii, sau poate, și asta foarte repede, o să se pomenească cu mutra și cu biroul vrăt în burtă. Nu trebuie să-l să se îndoiască o clipă, că la urma urmei și fără el ești în stare să obții ceea ce vrei și că e în interesul lui să nu facă nazuri și să te ajute. tocmai așa se petrec lucrurile și cu comandantul personalului de la statul major al aviației. Ca un cocoș pieptos, tomnește peste o gradă de păsăret care cot în birou. Îl deranjez, se vede cât de colo, și îl disprețuiesc, simte asta. Nu să mor eu din câteva zile de arest în plus dacă într-adevăr mă hotărăs să-i mutra, mutra. miroase asta. Cum spunea cu un aer mucalit un vechi prieten de-al meu din Ardeni, vezi tu, Edgar, trebuie să fii corect. Eu totdeauna am fost pentru corecție. Pedigriul meu îl stingerește. Statul major personal al generalului de Gaulle, misiune specială în Franța, parașutist, comando. Năzuros, fără motiv la început, devine repede lingușitor și servil. Poate că încă mai am prieteni puternici la statul major personal. Ține la locul lui Dobitocul. Obțin afectarea după care am venit. Camberley, care nu-mi place de fel, dar unde un batalion de parașutiști e pare să în formare. În sfârșit, am să mă pot ocupa de lucruri serioase.